Som vi hört i nyheterna under morgonen och dagen så har intresset för att investera i jordbruksprodukter som ett alternativ till aktier ökat dramatiskt de senaste åren. Men samtidigt så är det här någonting som får matpriserna att svänga kraftigt upp och ner och det försvårar livet för många fattiga runt om i världen. Reporterna Malin Olofsson och Daniel Öman fortsätter sin granskning av matens pris. Vi är hungriga. Det blev ingen frukost i morse- säger Marta och Cilinja, som blickar ner mot de brinnande bildäcken. Matkravaller och tomma magar. I huvudstaden Mogadishu har en människa dödats- och flera skadats när soldater sköt mot demonstranter. Matpriserna som svänger upp och ner. Priset har stigit med 120 procent. Hunger och ovisshet, men också pengar att tjäna. Nu ska vi prata supertrendor- det finns ett par sådana här megatrender i finansbranschen just nu. Mat som spekulationsvara. Råvaror är en supertrend nu. Indexfonder, derivat och multiplicerade vinster med hävstång. Första fördelen jämfört med aktier är att ni precis som aktier kan tjäna pengar när det går upp. Men ni kan också tjäna pengar när det går ner. Det går bra nu på råvarumärknaren. Råvaror kan ge riktigt hög avkastning- Maten vi äter ingår idag i ett komplicerat, globalt pengarspel, Där matpriserna är tätt sammankopplade med den finansiella marknadens upp- och nedgångar. Vi ska i det här reportaget berätta vad som ligger bakom de här prissvängningarna. Om hur spekulanter, banker och andra finansiella aktörer tjänar pengar på en osäker prisutveckling på mat hur knapptryckningar vid handelskolvens datorer får konsekvenser för fattiga långt bort. De senaste åren har priserna för jordbruksprodukter svängt betydligt mer än de gjort historiskt. Särskilt mycket uppmärksamhet har det blivit när priserna gått upp kraftigt som våren 2008. Recently over 30 countries have been hit with riots or violent protests all because of the rising under den prisuppgången beräknas antalet undernärda i världen ha ökat med 63 miljoner människor som en direkt följd av skenande matpriser enligt Världsbanken. Men vi kan nu berätta att prisvängningarna inte endast är ett problem för fattiga konsumenter utan även för många småbönder runt om i världen som producerar varorna som säljs på den globala marknaden. En som vet mycket om det här är Ytibullen Kong. Han är kaffebund i på provinsen i Vietnam. På vägen på över mur. Vi träffar honom på hans lilla kaffodling som ligger precis bredvid hans hem. Han visar här hur kaffeträden växer här den växer så måste det en liten planta. Och nu ser vi dem lite större. Ja, för blad är blanka och bönorna är gröna. Det är robusta bönorna nodlar. Robusta kaffet hamnar via internationella råvarubörser i espressoblandningar och snabbkaffe. Bland annat hos giganten Nestlé. Och priset han får för kaffet det går upp och det går ner och det är svårt att tränga med. Priset på robusta bönor har kränkt upp och ner mellan 400 och 2700 dollar per ton hittills under 2000-talet. När Yki och andra bönder ser att priserna stiger satsar de på fler kaffeträd, mer gödsel och bevattning. Men innan skörden kan priserna gå ner och bönderna hamnar med stora skulder, berättar YK. Ibland faller priserna till nivåer, då blir det en ren förlust att sälja bönorna, berättar han. I de perioderna tvingas man dra ner på det mesta. Pengarna räcker bara till det allra nödvändigaste. Nu börjar det regna. Vi kan ställa under ett bönor. Nu börjar det regna här ställa oss någonstans. Vi åker vidare till en närliggande by och möter Pan Van Ha på hans kaffeodling på en drygg hektar. Pan är bekymrad, men inte för de låga priserna. För just nu är världsmarknadspriset på kaffe högt och fler bönder än någonsin satsar på kaffe. De gör sig av med odlingen som de haft för självhushållning. Och även bönder vars jordar inte är lämpliga för kaffeproduktion satsar. Och det här ett problem i sig. Allt fler bönder satsar på kaffe– –och då räcker vattnet inte till, säger Pan vanha. Det han säger bekräftas av forskarna på Thaien universitetet –i Daklaks huvudstad Bon Matot. Grundvattennivåerna sjunker– Tangdung är chef för vetenskap och internationella relationer på universitetet. The coffee and other trees has requires a lot of water. They so would break down the what we call the water balance of the area. Shall so, say really we have few, um, dealing with the big problem of the two state of the the, the water. Kaffeodlingarna håller på att rubba vattenbalansen i området. Det är verkligen ett stort problem, säger han. Risken finns att jordarna blir förstörda. Då kommer det bli ännu svårare för bönderna att klara sig när priserna på kaffe går ner. På Thai Unguyen universitetet i Dakhlak träffar vi också jordbruksforskaren Trung Tan Can. Han säger att det är viktigt att de inte bara odlar kaffe utan även andra grödor att de kompletterar det med några djur. Det skulle trygga deras egen matförsörjning och skydda dem mot prissvängningarna på världsmarknaden. Now, in När priserna svänger kraftigt neråt blir bönderna skuldsatta och vissa måste lämna hus och hem. De står helt utan försörjning, berättar jordbruksforskaren Trung Tankan. Det är sant att några farmar måste sälja huset eller något för att bära... Det Det Bakom prissvängningarna på kaffe och andra jordbruksprodukter som handlas på internationella råvarubörser finns flera förklaringar som är vanligt förekommande. Torka och dåliga skördar, översvämningar, växande befolkning och jordbruksmark som används till odling av biobränsle istället för mat. Men det finns också en annan orsak. Hej och välkommen till en lite råare sida av Handelsbanken. I en värld med osäkerhet på finansmarknaden om börsoro har mat blivit ett alternativ till aktier. När man sparar långsiktigt ska man inte lägga alla ägg i samma korg. Och på Handelsbanken har Sveriges kung inom råvaruhandel, ekonomen Torbjörn Ivarsson i reklamen här, startat en mycket framgångsrik verksamhet. Jag sparar själv i råvaror och det tycker jag du också ska göra. Plötsligt är jordbruksprodukter det heta i investeringskretsar. Apelsinjuice, griskött, vete och kaffe, det finns pengar att tjäna. De senaste tio åren har råvaru slagit aktier. Råvaror kan ge riktigt höga avkastningar. Vi träffar Tobjan Ivarsson första gången på Handelsbanken som erbjuder både stora och mindre kunder att spekulera i jordbruksprodukter. Nej, men var... Torbjörn Iversson har en spikrak karriär Nej, var... inom finansbranschen bakom sig. Och är den som alla hänvisar till när det gäller frågor om råvaruhandel. Jag hade ett, ett handelsbolag ihop med en kompis. Han sitter här nere nu och trädde för egen lökning. 87 startade vi. Redan som ung student på Handelshögskolan startade han ett nyhetsbrev om aktier som snabbt fick imponerade kunder. Som bland annat investor. Vi hade ju vi hade såna här kunder som investor och... De visste ingen aning om hur gamla vi var. Sen har det rullat på. 2006 fick Ivarsson grönt ljus från handelsbankens ledning att på allvar dra igång en satsning på råvaror. Inte bara olja och guld utan även de så kallade mjuka råvarorna jordbruksprodukter. Och 2009 lanserades en ny fond. I en stor reklamkampanj med dubbelsidiga annonser i svenska dagstidningar marknadsförs fonderna med rubriken. En råare sida av Handelsbanken. Och på hemsidan kan man läsa om de olika investeringsmöjligheterna. Kaffe, bönan som skapar din livsstil. Grisar, om du vill hem till gården istället för Wall Street. Nötkreatur, därför att livet på landet har mer att ge. Soja, en råvara som växer. Det finns alla anledningar att Handelsbanken satsar så stort att sälja fondandelar baserade på råvaror är nämligen en helt riskfri affär för banken alltså att skapa delbarhet för, för, för oss i, i, som, det kostar absolut ingenting det är bara sätta ett sätt att decimaltecken så det är ingen risk alls. Nej vi, vi, vi tar självklart väldigt lite risk då i hanteringen av, av risk att vi flyttar från en alltså köper från en och säljer till en annan. Men generellt sett tar vi väldigt, väldigt lite risk själva. Mm. Och vad tjänar ni pengar på? På de små smulor som blir kvar när vi har skruvit upp kakan. Nej, <laughs> men är det en bra affär? Är det en bra affär för er? Eller kommer det bli en bra affär för er? Alltså, jag startade inte råvaruhandel för att tjäna pengar egentligen. Så mitt syfte var att försöka hjälpa folk. Men vi, vi tjänar hyggligt med pengar, det gör vi. Men, vi, vi, måste, vi måste tjäna pengar för att motivera varför vi ska finnas. Det har gått bra. 5 miljarder investerade svenska kronor på bara tre år. Så bra att Iversson och hela hans team nu har headhuntats till konkurrenten SEB. Det är inte själva maten som investerarna spekulerar i utan så kallade terminskontrakt. En sorts försäkringar som storbönder som har råd kan teckna för sin gröda redan innan de så. På så sätt vet de exakt hur mycket pengar de kommer få för sin skörd när den är klar och kan anpassa utgifterna efter det. När du investerar i till exempel Handelsbankens råvarufond köper du andelar av just såna här terminskontrakt. De här kontrakten kan via börser i London, Paris och Chicago byta ägare hundratals gånger innan skörden är bärgad och det är dags för leverans. Pengar tjänar investerarna eller spekulanterna som de också kallas på prisförändringar på de här terminskontrakten. Själva svängningarna, volatiliteten är en förutsättning för att det ska gå att tjäna pengar. Spekulanter har i princip alltid funnits men på senare tid har spekulationen i råvaror fullkomligt exploderat i världen. Småsparare, pensionsfonder, indexfonder och proffspekulanter, alla vill de vara med. Och pengarna flödar in på råvarubörserna. På fem års tid ökade bara de amerikanska spekulanternas investeringar i råvaruindex från 13 miljarder dollar till 260 miljarder dollar. När så många använder så mycket pengar för att spekulera i råvarupriserna bidrar de till förändringarna av priset. Svängningarna, volatiliteten blir större. Olivier de Schutter är FNs särskilda rapportör för rätten till mat. Well you see these speculators are hedge funds, pension funds who have no expertise on agricultural commodities and they... On rising prices or indeed on lower prices. De här spekulanterna är hedgefonder och pensionsfonder som inte har någon expertkunskap om jordbruksråvaror. De spekulerar i högre eller lägre priser så att priset inte längre beror på verkligt utbud och efterfrågan utan styrs av rent finansiella beslut hos fondförvaltare. Som ett resultat skickar de signaler till marknaden som är svåra att läsa. Om de spekulerar att priset går upp så skapar det en självuppfyllande profetia, så priset stiger utan egentlig orsak. Marknaden blir helt enkelt svår att förstå, säger han. Banker och finansinstitut har skapat en uppsjö av olika investeringslösningar som gör det möjligt för spekulanterna att tjäna pengar oavsett om priserna går upp eller ner på världsmarknaden. Det viktiga är att priserna svänger. Storskaliga bönder kan som sagt försäkra sig mot prissvängningar genom att teckna terminskontrakt. På så vis vet de vilket pris de ska få när de skördar men det kan inte de småskaliga bönderna i världen som kaffeodlarna i Vietnam för ett enda terminskontrakt på kaffe motsvarar en kaffemängd som är mer än 10 gånger större än den blir skörd för de vietnamesiska kaffeodlarna i Vietnam tvingas kaffebönderna vi träffar istället ta stora lån för att klara prissvängningar Kaffebonden i Bologna berättar hur de sedan måste arbeta och arbeta för att kunna betala tillbaka lånen. Det är inte bara kaffebunderna som drabbas av de svängande priserna. De är svåra att hantera för de flesta småskaliga bönder, enligt Olivier de Schutter, FNs särskilda rapportör för rätten till mat. Well, It is now increasingly difficult for farmers to plan production because at the moment of sowing they do not know what the prices will be for the crops that they that they sell. Um, it is in other terms very difficult to predict 4 5 6 months in advance um, at which price a particular commodity shall be sold on the market. När de sår har de ingen aning om vilket pris de ska få. Det gör planeringen väldigt svår säger Olverder 70 which they have no possibility to anticipate on Han får medhåll av VD:n på kaffejätten Starbucks Howard Schultz Han lägger en stor skuld för prissvängningarna på finansiella spekulanter So no in my mind at financial speculation hedge fund index funds have driven coffee prices and other commodities to record highs I don't think it's sustainable But I do think it's the Det är indexfonder och hedgefonder, spekulanter som inte har någonting med kaffe att göra, som driver priserna. Det är de som tjänar pengar. Det är inte hållbart. Förlorarna är bunden och konsumenterna. Det är tragiskt, säger Howard Schultz i en intervju med Fox News. Tillbaka i Stockholm frågar vi ekonomen Torbjörn Ivarsson som dragit igång handeln med råvaror i Sverige om hur han ser på det att fattiga bönder inte har någon möjlighet att köpa terminskontrakt eller prissäkra, som det också heter. Att de, till skillnad från storbönder i västvärlden, drabbas av prisvängningarna på grund av spekulationerna. Det är en helt annan sak. Det är en helt annan, annan värld. Jag kan inte den. Men som det är idag då att alla prisäkrare inte eh, ser man, är det då en förflyttning av välstånd från de som inte är prisäkrare till de som prisäkrare? Ja, så kan man nog säga. Fast det är lite långsökt. Alltså det är en väldigt lång kedja där mellan. Eh, man då inte pengar från de fattigaste till de rikaste bönderna? Den... Och är det och är det i så fall. Och varför är det i så fall bra? Ja, det enkla svaret är väl att produktion ska ske där den är mest effektiv. Det är bäst för konsumenten. Så är det. det borde vara fler storbönder helt enkelt som kunde... Trenden går ju, var som man vill eller inte, så går den mot större och större lantbruk. Därför att maskinerna blir större och större och dyrare och dyrare. Men så här orättvisor, är det ett pris man får ta då för att det är en det... bättre fungerande marknad? Ja, om det är en orättvisa eller inte, det ska inte jag svara på. Men, men, men sån är ju trenden i alla fall. Mm. I USA har till exempel Obama-administrationen infört nya regleringar som bland annat innebär begränsningar för hur många och hur stora terminskontrakt som börsfonder och andra finansiella spekulanter får köpa. Allt för att dämpa prissvängningarna. Men det här är fel väg att gå enligt Torbjörn Ivarsson. Torbjörn Ivarsson anser att spekulationen i råvaror är bra eftersom marknaden alltid är överlägset bäst på att bestämma priset. Jag skulle nog hålla sätta mina bets på att sanningen är att spekulanter inte driver priset. Mm. Mm. Varför landar du där för att det är tyngre debatt? Nej, men, nej, men nej, det är min egen erfarenhet av att, av att ha handlat i 20 år. Så på av där. Nej, men det, så i och för sig så räcker det med att jag gör beräkningen själv. Alltså vem som helst kan göra det som har Excel. Och, och um, där kan man köra en regression enkelt. Datat kan du ladda ner här från CFTCs hemsida. Så det kan, vem som helst kan sitta vid köksbordet och göra den här studien och komma fram till samma sak. Obama borde skapa sig lite Excel-vark. Ja, han kanske borde det. Torbjörn Iversson förlitar sig bland annat på en rapport från OECD- den här studier av den här sorten, då har OECD gjort, Paris, och IMF har gjort det. Och de har kommit fram till samma sak, mm. nämligen att spekulanter inte driver priset på råvarumarknaden. I den mycket uppmärksammade rapporten som gavs ut av Industriländernas samarbetsorganisation OECD i juni 2010 står det mycket riktigt att spekulation inte bidrar till de ökande prissvängningarna. Tvärtom. Spekulanterna mildra svängningarna, skriver författarna. Vi blir nyfikna. Hur är det möjligt att en vetenskapligt grundad rapport från OECD landar i helt andra slutsatser än andra experter och organisationer som till exempel FNs jordbruks- och livsmedelsorganisation FAO? Det visar sig att kritikerna ser rapporten som en ren partsinlaga från det frihandelsvänliga OECD ett försvar av en liberalisering av råvaruhandeln mot ökad reglering. Peter Rosman är ett talesperson på IUF, det internationella fackförbundet för jordbruks- och livsmedelsindustriarbetare. Uh, ultimately there's a powerful interest in derailing, defeating, watering down um attempts to reform to the way commodity markets work. Mm. And this is part of it. Den här rapporten syftar till att stoppa regleringar- av råvarumarknaden, säger Peter Rossman. Rapporten är skriven av Scott Irvin och Dwight Sanders. Två väletablerade ekonomer från universitetet i Illinois i USA. Deras meritlister är långa och imponerande. Men bägge två hade åren innan de fick uppdraget att skriva rapporten- i såväl artiklar som intervjuer uttryckt åsikten- att spekulationer inte påverkar prissvängningarna- och att regleringar därför är onödiga. Men nu ett drygt år efter den välciterade rapporten publicerades backar OECD. I en ny rapport skriven på uppdrag av G20-länderna tillsammans med bland andra IMF, WTO och FAO står det att finansmarknadens spekulation i råvaror har gjort att priserna på råvaror svänger kraftigare än de annars skulle ha gjort. Vi ringer upp Carmen Carhill, chef för politik och handel på OECD:s direktorat för jordbruk, livsmedel och fiske. There's better data available since that allows uh, people to be a bit more nuanced and um, to know more about what was actually happening. Mm. Nya data gör att slutsatserna i den gamla rapporten inte gäller längre, säger Carmen Carhill. Och allt fler röster höjs för hårdare reglering av spekulation i jordbruksprodukter. Så här sa till exempel den kände finansmannen George Soros i den tyska tidningen Stön. Spekulanterna skapar en bubbla som omsluter allt. Deras förväntningar, deras spelande på terminsmarknaden bidrar till att driva upp priserna. Och deras verksamhet snedvrider priser, vilket gäller särskilt för råvaror. Att bara göra vinster på stigande priser, det är som att hamstra mat mitt i en hungersnöd- det borde inte vara möjligt. Och inom EU har den ökande spekulationen i råvaror blivit en het fråga. Och det pågår en debatt om behovet av ökade regleringar. Den franska kommissionären för den inre marknaden, Michel Barnier, hör till de främsta kritikerna. En spekulation, om vi det, som för mig är skandalös, som är en över han kallar spekulation i råvaror skandalös eftersom den bidrar till omotiverade prisstegningar som leder till svält i fattiga länder. Vi måste reglera den här handeln med råvaror noggrant för att kunna bekämpa spekulationen, sa Michel Barnier i en hearing i Europaparlamentet i januari 2010. Men hårdare regleringar av råvaruhandeln inte något som Sveriges finansmarknadsminister Peter Norman tror på. Han tror att ju fler som är med och handlar med terminskontrakten, desto bättre. Ju fler aktörer som kommer in och ju, ju bättre likviditeten fungerar, desto mindre blir skillnaden mellan köp och en säljkurs. Och det kommer ju konsumenten till godo. Och det är likadant på alla typer av marknader. Om man lyckas pressa ihop de här sakerna då är det så att köparen och säljaren träffas i ett avslut som gynnar båda parter. I en rapport som kom ganska nyligen som både FAO, OECD och EMF stod bakom, där står det att spekulation i råvaror har gjort att svängningarna blivit kraftigare på marknaderna. Är det fel det där jag skulle säga om man tittar på akademisk forskning så det är det nog rätt att säga att the jury is out eller frågan är inte avgjord än. Och snart kan även dina pensionspengar satsas i råvaruhandeln. Än så länge är visserligen pensionsfonderna förbjudna att spekulera i råvaror. Men här kan en ändring vara på gång enligt finansmarknadsminister Peter Norman. Ja, det här är bestämmelser från långt tid tillbaka när man satte upp de här fonderna i slutet av 90-talet. och Då var inte de här marknaderna så utvecklade som de är idag. Så jag skulle tro att de som då fattade beslut om det här hade det. Hade det i huvudet när man bestämde de här bestämmelserna. Men finns det anledning att ändra det så att det finns möjlighet för pensionsfonderna att investera i råvaror som jordbruksprodukter? Ja, det finns, vi har en, en, en pensionsgrupp som består av alla de partier som ligger bakom pensionssystemet, de fyra borgerliga partierna och Socialdemokraterna. Här först kontrollera situationen för att förbättra pensionssystemet på alla sätt och vis. Så det, jag kan inte utesluta att det här kommer upp i sådana diskussioner. Är du okej? Kaffebunden Yki var snavar på en rot mellan hans kaffeträde och faller i den våta jorden. Han reser sig och ler generat, ber om ursäkt och går och sköljer av sina leriga byxor. När vi frågar honom om hur han ser på att kaffepriserna påverkas av finansiella beslut och spekulation på handelsgolv på andra sidan jordklotet slår han ut med händerna i en uppgiven gest. Ja, vi påverkas väldigt mycket av det här, men vi bönder får acceptera situationen, säger han. Why? Yeah. No choice. No, no choice. Okay. Mm. Vi har inget val, säger vetta mesiska kaffebullen. Yki Boncon. Reportrar Malin Olofsson och Daniel Öhman som snart kommer med boken Matens pris. Och ni kan också ställa frågor till dem via Matens pris sidan på Facebook. Från en studie i Malmö har vi med oss Kenneth Hermele, ekonom på biståndsorganisationen Forum Syd. Välkommen till studiet. Tack så mycket. Vilka tankar fick du nu du hörde det här reportaget? Ja, två tankar. Den ena var väl att, att det verkar som om finanskrisen 2008 inte har lärt några. Inga lärdomar att föra med sig för den som fortsätter att prata om att spekulation och ju flera som är på marknaden och att marknaden alltid har rätt och att marknaden är vis och så vidare och effektiv, allt det här. Trots att vi nu just fortfarande lever i sviterna av en fantastisk felspekulation och en väldigt illa fungerande marknad. Så de verkar inte ha lärt sig någonting, de här herrarna som intervjuades här. och den andra Min andra tanke är att spekulationens effekter ska ses som någonting som sker mot en trend. Spekulationen är ju att priserna går upp och ner och att, det är, att de slår ganska hårt. Och det visades ju väldigt tydligt här och att det är negativt. Men dessutom så finns det ju en väldigt stark ökande efterfrågan på jordbruksprodukter på mat och på allting som växer. Inte bara mat utan även eh, sån mat eller såna produkter som föder boskap eftersom köttkonsumtionen ökar. Och såna råvaror som vi använder för att göra, förbruka ännu mer papper och ännu mer bomull och ännu mer biobränsle. Så att alla de här faktorerna tillsammans eh, driver på eh, och gör råvaror, jordbruksprodukter, Efterfrågade och attraktiva. och Jag tror att vi är i en period som är ganska långvarig sådan nu, från nu och framåt. Från de senaste tio åren kanske och framåt, där jordbruksprodukter är så här, så håller på att bli strategiska varor helt enkelt. och Därför så kan man mycket väl tänka sig i framtiden också konflikter runt de här strategiska jordbruksprodukterna. Mm. Kan man ändå inte tänka sig att spekulation gör att produktionen på något sätt hamnar där den är som mest effektiv och att småbönderna visserligen slås ut, men att det är bättre för konsumenterna och om det, det här produktionen hamnar någon annanstans? Nej, jag tycker inte det, som konsument att det känns bättre om, om jag vet att eh, småbönderna i Vietnam kaffebönderna där slås ut och de enda som tjänar skulle vara Nestlé som vi ju berättade om här i, i reportaget. Eller väldigt stora internationella livsmedelsbolag som producerar livsmedelsmarknaden i världen är ju otroligt monopoliserad det är en av världens mest monopoliserade verksamheter och väldigt mycket av både av produktion och av försäljning och internationell handel ligger i händerna på några få ofta privata bolag så att om de skulle tjäna mer pengar istället för den kaffebonde vi hörde här snava omkring alldeles nyss, då skulle jag tycka att det var sämre. Och därför finns det ju det enda man kan göra som konsument i just det här läget. Det är väl att tänka sig att man ska välja den typen av produkter. Och just med kaffe är det enkelt som är rättvisemärkt. För då vet man ju att en större del av det pris man betalar för kaffet kommer bonden och bondokooperationen i Vietnam kanske i det här fallet, till godo. Men om man tänker att priserna går upp och ner, kan det, det vara så att man även som en, som en liten producent kan tjäna på en, en uppgång och att det där kan jämna ut sig så att säga? Jo, det, alltså som en lite, som en lite, alla producenter tjänar ju när, när priserna går upp. Eh, risken är ju att, att du kanske investerar saker som du sen inte kan ta hem därför att priserna faller. Och, och den här tanken med att man skulle, och det visades ju också väldigt väl i programmet, att små bönder har inte möjlighet att använda sådana här försäkringssystem eller att skydda sig mot framtida A peace höjningar eller prissänkningar utan det är något som stora aktörer kan göra och därför är det ju väldigt syniskt tycker jag att, säga att man ska att små bönder skulle kunna ha något att vinna utan detta. Små vinner av långsiktighet och väldigt mycket stöd. Allt jordbruk i hela världen har ju under väldigt lång tid haft stöd antingen för att bönderna själva har gått ihop och bildat kooperationer eller samarbetat på olika sätt eller därför att deras samhällen och stater har stött dem så har ju jordbruket, jordbruket utvecklats överallt och det är mm. fortfarande den viktigaste. Det vet vi ju, den viktigaste delen av EUs finansiella utflöde är ju för att stödja det europeiska jordbruket. Det är fruktansvärt mycket pengar som stöd. Så det är klart att de här bönderna vi pratar om nu också i Afrika eller i Vietnam eller vad den kan vara som är små behöver också väldigt mycket stöd. Ja, det finns ju tankar på att man skulle kunna utjämna det här genom att kanske man utvecklar något försäkringssystem med billigare försäkringar som också de här småbönderna skulle kunna skaffa sig för att skydda sig mot de här prisfallen. Ja, jo visst. Det är väl en, det är, det är väl en jättebra tanke men den verkar ju väldigt marginell i förhållande till det. Vi pratar om miljoner och miljoner människor som behöver komma i åtnjuta av det stödet och det är klart att ett sånt här försäkringssystem kan ju inte på något sätt komma i närheten av vad som behövs om det sen blir ett sånt stöd och det finansieras med bistånd och det kanske kommer några människor till god och det är väl jättebra men det är ju verkligen inte svar på det här problemet att vi har en ökande tendens till snabba prisrörelser och vi har en ökande tendens också med höjda priser på jordbruksprodukter och råvaror. Och då är det ju så att i den situation idag när hälften av alla människor bor i städ och inte på landsbygden så är det väldigt många länder som vi är vana att se som jordbrukande länder och där jordbruket kanske är den viktigaste näringen som ändå är beroende av att köpa mat. Och därför, det är ju därför det blir så mycket bråk runt de här fristegningarna. Det lilla det var ett litet klipp i början av inslaget här där om de matrevolter och de brödupplopp som som som följde på 2008 års pristopp och det var många länder också i syd, alltså fattiga länder som stoppade exporten av mat därför att man var rädd för de politiska konsekvenserna av den oro som skulle komma. Vad ser du för möjlig lösning på det här problemet då? Jo, men det lösningen är, är ju att försöka få småbönder att stärka dem på alla möjliga sätt och, och för oss som konsumenter så är ju det här med att använda vår lilla makt som, som i, i affären helt enkelt för att köpa rättvisemärkt bra. När det gäller hand, när det gäller eh, Stöd till jordbruket överhuvudtaget så är det väl jättebra om man kan stödja att, att länder runt omkring i världen får möjlighet att stödja sina bönder på det sätt som de kan behöva. Så Där har ju såna här stora organisationer som världshandelsorganisationens en väldigt viktig roll genom att de har försvårat den typen av stöd för många länder. Så att det finns liksom stor politik här men det finns också saker som man kan göra som eh, en enskild människa, bara som konsument. Tack så mycket för det. Kenneth Hermel, ekonom på biståndsorganisationen Forum Syd som är med oss från en studio i Malmö.